Jesus går på vattnet. Kapitel 6, verserna 16 till och med 21. 16. När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön. 17. Och steg i en båt för att ta sig över till Cafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. 18. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När de hade rott en halv mil fick de se Jesus komma gående på skön och närma sig båten. De blev rädda. 20 Men han sade till dem: "Det är jag, var inte rädda." 21 Då ville de ta med honom i båten och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg.